Мій старий колега, здається, ти його знаєш, Ді Айгокінс, хороший чоловік. Але так, маєш цікаву історію для свого шоу. Завзятий молодий поліцейський, а ми вже думали найгірше. Сміється, Піп, цей офіцер, його звали Даніельда Сілва, Динолан кашляє. Ну, звісно, я не можу сказати тобі його ім'я, і ти б не змогла його озвучити у своєму шоу «Захист персональних даних» і все таке. «Скільки ще питань у тебе залишилося?» «Боюся, мені вже скоро треба йти піп, але це ж був Даніель да Сілва, так?»